Huh. Yang ini tak tahu soalan ini Cuma so, kalau kita tak ada sukar kasih sayang Bersama kita orang Islam Siapa so, dia saudara-saudara kamu Nak jawab apa kamu? Yang kadang-kadang sampai kerana Begila warna kita tak cakap. Sampai tak semayang di belakang saya kena tunjukkan macam-macam Dan bukan nak mengadu Boleh tempat macam-macam Cuma nak nampak Terkadang-kadang hukum itu Menurut saya orang yang jadi Dia buat hukum macam-macam Saya dulu pernah suatu masa menteri kita datang Di Simecik Jadi dia minta kepada orang sana Supaya dia nak makan Dengan cimpin-cimpin agama masyarakat Angkat sekembang sama ada agama Islam ke agama Hindu ke agama apa dia nak minta makan dengan orang yang ni betul-betul lain yang disegani masyarakat untuk dia makan sekali dengan orang agama tu. Macam mana Tadi dia pilih saya Bayangkan kalau orang nak pun pilih dia dia <gayanya> makan. Opanya oh, pakai semeja dengan dia bukan makan dengan dia saja, makan duduk meja dia terus. Ada, ada orang bukannya tak dia tengok orang Islam makan dengan orang Islam pada politik dia lebih rendah kalau tengok orang Islam dia makan dia orang kafir tak apa. Dia tengok orang Islam makan orang Islam dia marah saya makan Nabi sallallahu Najib Salam ya. salam pada dia orang Islam juga. Saya tak anggap dia bukan Islam. Saya anggap semua orang mengucap dua kalimah syahadah ni Islam, saya bersalam dengan dia. Keluar pakua kat tempat saya, sembahyang belakang saya tak sah. Sebab salam dengan Dato Najib Dia Allah ya Al Tuhanku, macam mana sampai jadi begini? Eh. Saya ni tuan-tuan misalkan -tuan, hari ni, ni Hijau ni <tuh> huh. Luar dalam nak tengok <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Tapi dia buat Kalau pun dah tersedarkan saya, saya anggap Semua orang Islam dia saudara kita Sebab bila kita dah mengaji Kalau kita mati kita akan kena Soalan itu nanti dikubung Siapa Saudara-saudara kau Siapa jawab dia Mampu Siapa jawab NCA tu macam mana Dia kena kata Al-Muslimun eh? Orang Islam Itu saudara tu Ni kena ingat Sebab tu waktu Tauqim tu pernah baca Tahun tu ulang kik. Ulang tu kali Kadang-kadang pergi -kadang dengar Kita faham siapa sebenarnya Saudara kita ni siapa dia Ni siapa dia sampai tengok Ya, ya. Oi, tengok dia. Kecik semacam dia. Kan tak boleh tuan saudara kita. Dia kata rahim Apa dia Ar-Rahim? Allah Taala sifat penyayang itu, nama, nama tu umum. Siapa boleh guna? Nak, nak bagi nama anak kita Ar-Rahim saja pun boleh. Tapi lebih baik Abdul Rahim, kan? Tapi Ar-Rahman sebut ni tak boleh pun nama anak Ar-Rahman saja. Abdul Rahman tak apa. Tapi, boleh. Tapi Ar-Rahim boleh pun nama anak Ar-Rahim, boleh. Tak salah kata orang lama Tapi makna dia khusus Khusus untuk orang beriman saja. Sifat kasih sayang Tuhan Hanya khusus kepada orang beriman saja Di hari akhirah Waktu itu tuan Ingat Allah Ta'ala kata Tidak akan dapat lagi Mereka yang tidak menyembah Allah itu Setikit air Cermin ini tak akan dapat Dan sebiji buah Ataupun sebelah buah Buahan surga pun diorang tak akan rasa Bukan tak akan rasa Cium pun tidak Tak akan cium bawah surga Tak akan rasa air-air di surga Tak akan rasa apapun Kenikmatan sama sekali Kerana yang ini Tuhan hanya khususkan kepada orang-orang Yang beriman Kepada Allah Semuanya kuatkan Inilah sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita kadang-kadang tengok depa sekarang di dunia Allah taala kadang-kadang Tuhan biarkan mereka hidup dalam keadaan sangat mewah. Sangat istimewa pada pandangan kita. Sehingga kadang-kadang hati kita terguris ya Allah Tuhanku, aku aku tunduk sujud kepada kamu hari-hari, sentiasa lagak ia ku ni ya Allah. Tetapi engkau lupakah kepada aku Allah taala kita dah Aku tangguhkan penderitaan kamu ini Untuk aku balaskan dengan secukup-cukupnya di hari kharap Kamu akan dapat apa sahaja yang kamu minta Apa sahaja yang kamu nak silakan kan? Nak apa hanya Laumma <tuh> yasya Dalam syurga ini, mana siapa pun, aku saja yang nak, aku saja yang kita nak, kuku -kuk lori tak boleh neng musliem tak boleh masuk kuku nak, boleh neng, tapi susu so tak mahu, kopi tak mahu neng musliem, sebab apa? Tunggang yang syurga lebih hebat katanya, yang jalan syurga lebih hebat, kan? lori tolongi nak makan macam macam, kenang kenang, hanya tak jauh tak jauh, loh kan. boleh-boleh. Nah, saya sudah minta. Semua ada. Kan, Tuhan tak pernah hangkakan permintaan hamba-Nya. Tapi kenapa? Kan? Ha? Ya, Nabi SAW sebut kaitan dengan bismillahirahmanirrahim. Kenapa Allah Taala ber sifat kasih sayang? Dan sifat kasih sayang ialah kita mesti suka, tidak. Nabi sendiri aku pun tak masuk syurga Dengan amalan aku Aku masuk syurga dengan rahmat Rahmat tu apa daripada mana Daripada sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Tak masuk syurga kita mereka rahmat Allah Taala. Maka Nabi seorang yang salam sebut dalam hadir dia La yakul jannada Filla rahim Kata Nabi ya? Tak akan masuk syurga mereka orang yang Rahim, orang yang ada sifat kasih sayang yang ni semua kena ingat Bila baca bismillahirrahmanirrahim ni kena ingat Nabi kata Nabi kita yang kita sayang Sebut tak masuk surga Keteri orang yang ada sifat kasih sayang Lalu sahabat bertanya Ya Rasulullah Kullunna rahayah kita semua memang ada sebab bagi saya. Saya sayangkan anak saya, saya sayangkan isteri saya, saya sayangkan suami saya. Memang betul kan? Semua kita ada sebab bagi saya. Saya sayang kucing saya contohnya. Semua benda bukan begitu. Hatta ya akan manusia jami' sehingga dia ada sebab bagi saya kepada seluruh orang. Barulah yang dinamakan itu kasih sayang. <laughs> oh. Tu kamuannya orang orang sesama saudara kita seagama, sebab itu tak boleh Doakan akan pada kepada saudara seagama kita untuk tanda rupa semuanya. Ingat tuhan Pandang ringan kan? Kita Pandang ringan, tapi Allah tak nipan dengan beratus beratus. Yang senandok, siapa kasih sayang dengan kita untuk tanda rupa Kalau tidak, nabi dah kata tak masuk juga kita nak kata apa. Nak nak masuk juga. Nabi kata, "Kampak takkan masuk kalau tak ada sifat kasih sayang sesama kita." Sebab itu pandanglah semua saudara kita Islam ini dengan pandangan kasih sayang. Kalau dia salah, kita doakan. Kalau dia silap, kita doakan. Kita cakap, kita tegur nasihat dengan yang baik. Bukan kita hina, bukan kita maki hamun, bukan kita sumpah dia, bukan kita keluarkan daripada agama kita. Yang ini tidak diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang salah kita perbetulkan. Orang silap Jalan, kita tunjukkan jalan yang betul Kita tegur, kita nyatakan, Kita ceritakan, apa ada kesilapannya Ini kita sebagai orang, -orang Islam begitu Tapi tidak bagaimana kita nak Juga Allah subhanahu wa ta'ala Eh binatang Buatlah sebagainya layak Kita Bagaimana so, kita nak datang kebuk lagi Sudah semalam, sedang hafalina dalam nota ulang sekian. Kehilangan pasal al kabir imam makrudin al wazir. Diri pertama untuk surat satu lima sembilan, benda salah saya lah. Dalam kita tak tafsir tu menguraikan. memorehkan tu tak selesai so, ayat tu lah Bismillahirrahmanirrahim ah, Dia cerita lanjut satu kisah ah, Saya tak mahu ni buku-buku Jangan berkata cerita wakul Cerita betul-betul Tafsir Muqtabal Tafsir Quran Muqtabal ah, Satu kisah Cerita satu hari Imam Dinun Al-Misri Salah seorang ulama saham Dia duduk dalam rumah dia Satu hari dia rasa macam Tak sedap duduk Masa kita ada ada benda Tak buat, tak tak sonok jalan -jalan. Maka dia keluar ke rumah dia Pergi jalan Eh, keluar dalam rumah Bila keluar ke rumah dia satu, Dia ternyata panggang Seekor kalah jengking Bertalan laju Bergegah-gegah Macam kita nampak Kalau orang berjalan Biasa dengan berjalan bergegah-gegah Kita tengok Betul binatang juga. Dia tengok kalah jengking tu Macam bergegah-gegah Berjalan dia Ish sebab pak kan, selalunya kalau cicin dia nak leleh dia pun ikut kalau cicin dia sebut. Ini cerita ni dalam kitab Tasawuf. Lima-lima kalau cicin tu pergi ke sungai, sungai Sampai ke tepi sungai ni ada seekor katak. Tumbul tepi sungai tu Kalau cicin naik tangkap katak. Kemudian katak tu bawa kalau cicin tu benar. Renang ke sungai, di sungai tu dia nak tahu apa kesudahannya dia, dia tak naik lah, tabir kangkat tahu kan? Dia naik sampan, dia naik sampan ikut, tengok sampai ke ujung beli sana sungai tu ikut sampai beli sana sungai tu kata bawa pelat jengking mana jumpa? Saya coba, mana tengok ni? Cobalah hub, mana tengok ni? Kan? Sebab sampai lintas sungai sampai ke tepi sungai katak jadi fikir ini. <gul> Maka dia lepas dari ping turun dari ping laju lagi bergegas-gegas. Dia pun pergi tengok rupanya di ujung sana dekat ada satu pokok. Lainlah ada seorang budak kecil tidur di bawah pokok tersebut. Tidur. Danlah katak itu katak pokok tu di pokok tu ada seekor ulat Berbisa datang. Datang nak kacuk budak. Elok mengam-engam je Elok ulak tu sampai Kalau jengking pun sampai Sampai Kalau jengking ni Patut sengat ulak sebut Maka ulak pun tak jadi Patut budak sebut Maka Berlawan lah di antara ulak dengan kalau jengking Tuan-tuan Lawak ha, sengat aku Kepatut orang semua Akhirnya mati dua-dua mati Kalau jengking mati Kenapa tu? Saya kod kalau jengking Sanggup bukan dengan seekor kata binatang sama binatang yang tidak ada akal untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia ini dia rahmat Allah Subhanahuwataala tapi kita sanggup kerana gilakan kuasa berpakat dengan orang bukan Islam menjahannamkan bangsa sendiri menjahannamkan agama sendiri ...sanggup kerana sesuatu benda yang kecil... ...sanggup kita bergaduh bersama sendiri. Sedangkan binatang... ...perana sayangkan seorang manusia... ...seorang hamba Allah Ta'ala... ...sanggup menggajahkan mereka. Inilah yang tiba, tiba... ...yang kita patut ambil daripada kisah ini... ...tentang dan membahasnya. Ada dua cerita dalam kita itu. Satu lagi... ...cerita seorang ulama juga... ...Ibrahim bin Adham... ...tentang silam saya. Waktu dia pergi memburu dia selepas umur dia letih lapak dia nak makan, dia hidang hidangkan roti dia tiba-tiba nak ambil roti itu saya buat burung gagak, datang sambak roti dia dalam kitab tu juga dia nak bawa kitab dia sakit berat dia nak tunjuk saja maka dia ke roti ni raja ni roti tengah nak makan orang ambil marah kita pun kalau kita nak makan nak sambak, orang ambil sambak ambil marah juga dia beram kat burung tu dia ikut apa kata aku panah angin dia ikut sampai masuk ke dalam hutan ikut ikut ke burung terbang semak-semak dia tak makan dia bawa perut sampai ke dalam hutan tanah nak makan apa nyebong ke ponti satu apa hinggap bertenggek di atas satu dahan pokok yang besar dia berhenti, dia ikut lagi Tiba-tiba burung turun ke bawah Di polo pokok tu ada seorang lelaki Terikat badan dia di pokok tu Dia ikat sampai tak buat fall Tangan tak bergerak, fall tak boleh bergerak Burung itu datang suapkan roti dia di mulut orang tersebut Ya Allah ya. Betapa kasih sayangnya Tuhan kepada hamba dia Sanggup hantar binatang yang tak tahu, tahu Untuk tolong seorang manusia tapi kita ni bergaduh sama kita orang sama kita membenci sama kita tidak ada sifat kasih sayang sama kita kan kita tak tahu kadang-kadang sebahagian besar binatang yang Allah telah ciptakan ini untuk menolong kita menorakan kebaikan kepada kita hari-hari kan tapi kita lupa Sesama kita juga kita tidak, tidak ada sifat cinta ini dengan orang lain menjadi kenapa tu kita ambil pelajaran dari kehidupan kita Benda ni yang diceritakan itu Oleh orang lama Dan bukan cerita dobi Cerita benar Yang kata sifat kasih sayang itu perlu ada pada kita Dan perlu kita hayati Waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Maka ketika itulah barulah yang Nabi kata Berkatlah hidup kita Berkatlah sejarah kita Berkatlah umur kita Berkatlah masa kita Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Yang kalau tak baca Apa Nabi kata terputuslah keberkatan amalan kita Hidup kita, sejarah kita Dan juga ada cekat cilain di sana Bila kita tidak memahami Apa yang disuruh oleh Nabi Supaya kita amalkan kehidupan kita Bismillahirrahmanirrahim orang ini tersebut ni kitab kecil ada orang yang tersebut, <SILENCIO> tersebut. Al-Nawarul-Muskuri hari pertama dalam 40 hari lagi tapi bukan 40 hari mana hari, orang ini saya rasa sikit lah dengan, ya, saya tak mahu ambil cerita-cerita yang tak ada asal yang tak ada asal dia. Rekai ala jadah Jadi An Umar An Umar r.a. Anhu Kana yanshi Fisika Al-Madina Fara'a Sabiya Kana Kaya Asur Wakana Yal'abuhu Farah An Umar Thalika Asur Fashtarahu Min As-Sabi Fara' Kata'ahu Falamma Kuh Kiyat para nabi rupanya Umar. Allah Taala dan aku berdebat di syurga dan mereka bertanyakan hal ini. cerita senomat dalam dalam kitabnya ni. Senomat sekali dia jalan di lorong-lorong di Madinah tu. Dia jumpa seorang budak bermain dengan asbul, orang tiap. Dia ikat di tali macam tangan dia dengan orang tu. Jadi dia tak lepaslah orang tu seno mak kasihan kat burung cer tu dia beli burung tu benda bodoh dia beli Eh budak jual burung tu kat besi ah <laughs> bukan burung ala duduk kaya tu burung ala cer dalah kan dia kata dia burung nak beli kan. jadi dia burung tu kat besi dia pun dan jual nak beli ni orang beli duit dia pun jual kat senormak. Senormak, dia berasa seno mak selama habis burung tu Dia lepas kan kasihan pada burung tu Maka cerita, bila saya nampak wafat, jangan kita tahu dia, dia wafat kena bunuh dengan Abu Luah. Tapi dicerita, paraul jumhur, jumhur film Maka dilihatlah paraul jumhur ramai orang tu kata jumhur, terlalu ramai orang. Tengok dia dalam mimpi, bermimpi akan dia. Yang diceritakan, eh, apa dia? Yang ramai orang mimpi, yang dia dalam mimpi tu fa saaluu an dia bertanya keadaan dia wahai umma apa cerita lembut tawa-tawan nanti ni ramai orang mimpi jumpa ai maka dia kata apa ah huh? maa fa'ala apa itu habat badan saw dia katanya Allah taala radhi wa tuhan telah mengampunkan aku dan memaafkan aku nah ya. sebab apa qul bi ayyi shay'in dengan sebab apa? Dia pun tanya dia. Ramai-ramai mimpi ni tanya dia. Biju dikau? Dengan sebab pemurah engkau? Aubi'ad dikau? Dengan sebab keadilan engkau? Aubi'zuh dikau? Dengan sebab kezehudan engkau? Oh lah. Dia apa? Bukan yang tu. Yang tu. Lama wadaktumuni Mana Manakala kamu telah letakkan aku dalam kubur. Wa sanattumuni bi dan kamu telah timbuskan aku dengan tutup dengan tanah. Wa tarattumuni wahidan, dan kamu tinggalkan aku seorangan. Pada padang alaiya malaikat, datang pada kedua malaikat tersebut sebenarnya maknanya dalam mimpi yang dilihat dimiliki oleh ramai orang. Datang dua malaikat kepada aku muhibah yang sangat hebat taru akli sehingga kan akal tu terbang bahasa ada ter terbang Sampai mana sampai hilang sampai tak boleh nak fikir ni malaikat mai tu hebat sangat sampai tak tahu dah kita pun kena takut sangat dah jadi macam tu kan ha hmm. taru akli warqa adas mafasil dan sampai sampai sendiri saya pun tak habis kan ha kalau mak pun takut kita nak panggil jawab tak ketahuan kita boleh jawab senang-senang senang, -senang. mak pun ai hey terbang tu. Saya kata, min nah, haiibati mak kerana ketika bersama dua orang malaikat tadi, wa akhzani wa ajrasani li'ammitkanaku dan dudukkan aku untuk tanya, wa rada dan dua orang malaikat itu nak bertanya kepadamu. Fasami'tunni dan minal khafifin. Maka aku terdengar satu suara yang lembut, nah, dengar satu suara yang nah Kata saya nama, berbunyi. Usirka hamba ini, walau tak hobi perahu. Kini rahim tubuh wajah Westlawan bukan nama orang pertama. Tinggalkan hamba ini, dan dengan bertakukkan dia, sesungguhnya aku kasihan kepada dia. Kasih saya kepada dia, dan aku telah ampunkan dia Kerana dia mengasihi saya berborong siap berbeda. Bila soal tidak dengarnya. Di dunia dulu maka aku Kasihkan kepada dia Aku bebaskan dia Yang ini cerita mimpi saja Tapi mimpi ini dilihat oleh jumlah Ramai rakyat dan merubat Dalam kitab ini itu yang Sebahagian amalan-amalan kita eh, Kadangnya Dengan sebab rahmat pula Yang lebih pandang lebih Yang dikira oleh Allah SWT Dalam kitab berkira Nasarul Al-Ilaq Tadi cerita, muka sangat tak, tak ada apa sangat loko Cerita saya bina malu zati wara maulawak Imam al Mualu zati tidak ada apa-apa. Salamualaikum, Islam kita yang popular dia orang Medin. Untuk itu. Orang pernah jumpa juga Bibi Mahazali Tanya dia apa cerita kamu Dia kata Allah Ta'ala ampunkan dosa aku Kerana satu perkara hmm. Dalam kita kitab si Hapang, Bahasa cerita pertama cerita tak ada putih hmm. Saya bawa kalau tak ada lagi ambil Maka apa cerita dia Satu hari Mahazali mengarang kita Memang dia rajin mengarang Tiba-tiba hmm. tengah dia mengarang Orang dulu mengarang kita Tentang dan bukan tak guna peng dia orang ni kan kan kita tak dia dulu-dulu dia pakai dakwat seluk seluk ni bekas dakwat tu dia sapu gitu kan seluk pulih seluk pulih itu lah pulih lima orang tadi kan tiga orang Bukan dakwat Tiga ribu bukan dakwat ni tersedia siap lah. Buat ada siap dah ready pulih dia ni pun 3000 orang, 2000 orang ni kan nampak molekat depok apa semua ni. <laughs> kan? Jadi kuliah muz ali 3000 bekas dakwah ni memang ready ada hak 3000 orang hak bahan ada. Yang lain lagi dah. Dipanggil majlis muzali kuliah dia majlis 300 serban sab. Hak <laughs> yang mai serban sab, 300. Hak serban kecil, 1000. guru tak ada peban lagi banyak. Hmm kan cuma jenis dia tak apa lah kita kira yang kan. Mesti, memisya, kita lah kan dia celup tiba-tiba dia nak celup kali kedua ada seekor kok lalat duduk bertenggit itu dia isap da'wat tadi lalat isap da'wat dia nak celup tak jadi kalau aku celup lalat itu terbang tak ada lah makan da'wat tadi siang tak lalat siang dia, dia pun nak makan juga dia pun saya letih dulu tak jadi tunggu hmm. Tunggu sambil lalat teriminum dakwat dia. Sampai kenyang lalat terpergi baru dia. Kita jumpa lalat. Pah, pah, pah, pah. Kan? Yang malam. <laughs> dia terbawa diri ke apa. Kan? Rasa nak nasib lah kan? Maka akhirnya lalat terpergi.